Але ж ви схожі. Мусите одружитися. То так завжди. Марла ніколи не була гуманною дівчинкою і одразу ж поспішила прибити квітчин ентузіазму. Ні-а, не мусимо. Він уже це встиг зробити і без мене. І не сказала би, що це мене якось там не влаштовує. Невисокі передгір'я Карпат, зрештою місцеві вже й ці, недокілометрові горбики називають горами, куталися імлистим туманом. Дощу не було видно в процесі, коли він пролітав крізь прохолодне повітря повз Марлине вікно, зате вже добре було помітно його результати на плащі Марлиної мами, що прийшла зранку з церкви із посвяченою паскою, яйцями, шинкою, сиром, маслом, ковбасою в кошику. Чи не на новій куртиці Марлиного друга Во, що прийшов увечері з непосвяченою травою в кишені. Десь у середині дня Марлина сестра зупинилася посеред кімнати, щоби сказати таке. Сьогодні вранці священик дозволив усім їсти і пити. Сказав, певно, пийте, люди, робіть усе те, що не можна було робити протягом великого посту. «Їжте м'ясо, судіть ближніх своїх, заздріть, кленіть, бажайте жони ближнього свого, крадіть, убивайте, і робіть усе, і веселіться, аж поки не застане вас наступний піст». Хе -хе. Марлі це сподобалося. «Прости нас, Боженьку, така ніби порядна греко-католицька родина. Розговійтеся, люди, та не оговійте з переляку». Тієї ж миті Марлина і Секлетина мама завела тоненьким голоском поп церковних хри свого воскрес. Марлі завжди було якось по-особливому незручно в таких ситуаціях обов'язкового маминого ентузіазму. Вона щоразу намагалася якось відволікти маму від виконання цих не зовсім автентичних ритуалів. У мами ж ціла купа речей виходила просто геніально випікація пляцьків та інших мерципанів, засинання перед телевізором, розв'язування фізико-математичних задач, реальних катастроф для Марли і Секлети. А тут якісь церковно-приходські жахіття. «Мама, Джізис Лавзю! переконливо заявила Марла. «Тільки більше не співай, окей?» «В день духовного свята?» Люди на Західній Україні нажираються шинками, холодцями, крабовими патичками в салатах і нескінченним солодким із масляними і сметанковими кремами. П'ють горілку, пиво, мерло, мартіні, абсент, непотрібне, виблювати. Ввечері головно продовжують робити те ж саме. Не головно вдаватися до споживання марихуани та слабких психотропних речовин. Марла надавала перевагу трішечку трави. З роси і з води вам побажала вона всім потенційним перехожим під вікном, із якого вона випхалася, щоб покурити просто у кімнаті свого дитинства, серед пухнастих ведмедиків і м'якотілих динозавриків з універсальними писочками м'якоіграшкових зайчиків, цуциків, котиків. А потім танцювала під Бритні Спірс. Відтак так сиділа з Сиднем під «Messive Attack» – отакі попсові вечори на Пасху у Карпатах. А потім Марлочка писала віршики «Я не поет? ні, зато я їбу поетесу, так просто, мелодійно і ніжно. Я їбу її, поетесу, со по 138 грамів кожен день, такий у нас ритм. А що? А то…» А хто би сказав мені, що це є несмаком, їбати поетес, урод, у вухо, горло, ніс, поезія прагне правдивості, реальні уроди поезії, чуттєвості, факін чуттєвості. Секлета вважала Марлені вірші бездарними, а Марла Секлету нахабою і борцем за справедливість. Ну, так, бездарні, але ж усе одно давай писати хоча б любовні романи навпіл. Візьмемо псевдо «Сестри Марина» і «Секлина Полунина». Ну, чим же не прекрасно? Ага, і про вас потім гуцули будуть складати легенди, як про прут і говерло, підсумував Во. Але секлета вже безповоротно надулася, бо Марла встигла назвати її графоманкою. В кімнаті запанувало дуже гнітюче заціпеніння. «Фе, які ви неприємні!» – промимрила Марла і почала затягувати в себе думку, що насправді неприємне щось у ній, а не в оточенні, тож треба їм про це сказати і бла-бла-бла. Думка не затягувалася, простіше було всіх послати нахуй і піти дивитися сентиментальну історію з Джулією Робертс. Оточення збагнуло це саме і поволі стало розповзатися по інших кутках помешкання. Марла пішла до Джулі Робертс, фільм «Мачуха». Бо хто його знає, всіляки у житті трапляються. За два дні до того, летячи до цих карпатських передгір'їв невеличким схожим на автобус літачком,